Ni lyssnar till Sveriges Radio p Jag heter Mikael Olsson. Ett gott nytt år. En vändig förhoppning, men inte mycket av realitet i nyhetsflödet. Återigen domineras det av den konflikt som nu skapat rubriker i mer än ett halvt sekel. Den mellan israeler och palestinier. Var finns en lösning? Hur blir ett annat perspektiv möjligt? Ilan Ramon hette en dubbel israelisk hjälte. Han lät först tala om sig när som ung stridspilot lyckades med den livsfarliga överraskningsbombningen av Iraks kärnreaktor i Ioyzirak 1981. För precis fem år sedan förberedde Ilan Ramon, nu överste i det israeliska flygvapnet, sin andra bragd, den som Israels första astronaut. Han var en i besättningen på amerikanska Nasas rymdfärja Columbia STS-107 januari 2003 mejlade han från rymden i omloppsbana kring jorden till Israels president. Citat, I vårt uppdrag ingår vetenskapsmän också från arabiska stater. Vi arbetar alla för hela mänsklighetens väl. Och härifrån, från rymden, ser vår värld ut som en enhet utan gränser. Så låt mig säga här uppifrån, låt oss arbeta för fred och ett bättre liv för alla och en var på jorden. Och i sin rymdfärdsdagbok skrev Ilan Ramon, världen ser underbar ut här uppifrån, så fridfull och så skör. Alla, alla vid nere måste hålla den ren och god. Och den israeliska flygvapenöversten kom så, som så många andra rymdresenärer före honom, att därmed höja blicken över jordiska konflikter mellan grupper och stater för att betona det han såg, enheten och det ömsesidiga beroendet av varandra för att bevara ett litet blått klot med en tunn, tunn hinna till atmosfär som där uppifrån ser så bräckligt ut. Ilan Ramon blev bombflygaren med ett nytt uppdrag. kolumbus skulle göra mätningar för en hållbar vattenanvändning och skydd av miljön på jorden. Så kom Ilan Ramons personliga historia att också förebåda de konflikter som nu sannolikt kommer att dominera nyheterna det kommande seklet. Konflikterna kring klimatförändringarna. Ramons slutliga öde då? Jo, rymdfärjan Columbia STS 107 splittrades vid inträdet i jordens atmosfär 16 minuter från landning. Låt oss bara hoppas att Ramons öde inte också blir klimatarbetets. Välkomna till Konflikt. I krisen för klimatet kommer en ny tids konflikter. FNs förhandlingar om åtgärder riskerar fastna i kamp mellan rika och fattiga. Röster och reportage från Polska Postnan, peruanska glaciärer, bolivianska regnskogar och klimatförhandlare från Stockholm, Peking och Monrovia. Och förutsägelser av författaren till boken Climate Wars, klimatkrigen. Som sagt, det nya året inleds med en gammal konflikt. Det som kallats världens största flyktingläger, gazaremsan är i fokus igen. Israel attackerar än en gång som svar på palestinska attacker, den här gången Hamas hembyggda raketer. I en rad tidigare program har vi skildrat konflikten med rubriker som Gaza ett år med Hamas-styre och katastrofen i Gaza. Lyssna gärna på de programmen igen för att få en smula bakgrund till nyheterna som nu kommer. Det gör ni enklast på vår hemsida wwwsrse p konflikt Skriv Gaza i sökrutan för arkiv. Men det nya årets första konflikt ska vi ägna åt det som redan nu trädde fram som orsak till världens nya konflikter. Klimatförändringen. Vetenskapen har sagt sitt. Utsläppen av växthusgaser måste minska rejält och i år måste världens makthavare visa handlingskraft. När FN håller nästa klimattoppmöte i Köpenhamn i slutet av året är det tänkt att världssamfundet ska kunna enas om ett nytt globalt avtal om minskade utsläpp. Men redan nu kommer signaler om att det blir svårt. Förhandlingarna om klimatet blottlägger många motsättningar mellan rika och fattiga länder, mellan rika och fattiga i olika länder olika uppfattningar om det historiska ansvaret och hur demokratiska förhandlingarna egentligen är och allt i skuggan av klimatförändringarnas hotande konsekvenser hunger, kamp om vatten, nya flyktingkatastrofer med mera Malin Olofsson har bevakat det internationella klimatarbetet under det gångna året för en månad sedan besökte hon Postnan där FN höll det stora förberedande miljömötet inför klimattoppmötet i Köpenhamn. Torka, översvämningar och förlust av odlingsbar mark kommer att bli drivkrafter i konflikter och krig under de kommande decennierna. Orkanerna blir fler och fler över Atlanten har de fördubblats de senaste hundra åren. Himalayas glaciärer smälter i allt snabbare takt och det är ett direkt hot mot en halv miljard människors vattenförsörjning. Och alla verkar vara överens om att något måste göras. We need to harness the power of technology to help nations meet their growing energy needs while protecting the environment and addressing the challenge of global climate change. The United States takes this issue seriously. It's about global warming and a global problem requires en global solution. Klimatet det är ett verkligt samhällsproblem Vår värld vår jord har feber. Det glädjande beskedet är att vi kan göra någonting åt det. Men varför är det då så svårt att nå några internationella överenskommelser om minskade utsläpp? Mycket handlar om konflikten mellan I och Uländer, ekonomi och utveckling. För utsläppen gör inga skillnader mellan rik och fattig. När det gäller klimatet sitter vi alla i en och samma båt under en atmosfär som fylls av allt mer växthusgaser. Och i strävan mot det gemensamma målet att minska utsläppen- har ett nytt beroendeförhållande skapats. För ILänderna är medvetna om att klimatförändringarna kan bara hejdas- om även många utvecklingsländers utsläpp minskar. Vilket inte kommer att hända om de inte får hjälp. Det här innebär också att uländerna fått ett nytt medel- i sin strävan efter ekonomisk utveckling. Maybe it's a good place there. Is that okay? Jag träffar Martin Kåh, född i Malaysia och som vikt sitt liv åt utvecklingsländernas rättigheter. Han är ordförande för Third World Network som sammanlänkar organisationer som jobbar med frågorna över hela världen. Nätverket har kontor i Malaysia, Ghana, Indien, Schweiz och Uruguay. Jag think for the första time the people in developed countries that they have to cooperate with people in developing countries because if the people in developing countries continue with their own Western way of life, the motor car and so on, then the pollution will also hit the people in the developed world. I mean, your children will be suffering from the effects of pollution that are, that are going to come from, from the developing countries. And if the West can help the developing countries to transform, i länderna blir i och med klimatförändringarna tvungna att lyssna på uländernas krav på hjälp till utveckling. Och det måste bli en hållbar utveckling, säger Martin Kåll. Och han får medhåll av Björn-Ola Linnéer, professor vid Linköpings universitet med fokus på klimatpolitik. Det här är... Det tror jag är en stor chans för utvecklingsländerna att, att förbättra sitt förhandlingsläge vad det gäller. Saker som tekniköverföring, finansiellt stöd och så vidare som man har pratat om sedan 60-talet. Nu tycks det väl som det äntligen finns lite möjligheter att gå från ord till handling här. Rejält från ord till handling. För att försöka undvika skenande klimatförändringar utgår de internationella klimatförhandlingarna från en graders gräns. De globala utsläppen får inte bli så stora att medeltemperaturen stiger med mer än två grader jämfört med förindustriell tid. Och för att kunna hålla sig inom den gränsen så måste alla utsläpp tyglas. Men vilka länder som ska göra vad? Vems utsläpp det är som ska minskas? Hur mycket och vilken hjälp länderna ska få? Det är de stora kuggfrågorna i förhandlingarna. Och när det gäller den här ansvarsfördelningen så menar många utvecklingsländer att man måste titta bakåt i tiden. But a mighty army of builders who go forth accompanied by the whistles from America's greatest While their giant right the skies, of a new I ländernas historiska skuld. Each day serving better, earning more and building greater value hur industrialiseringen och uppbyggnaden av våra ekonomier kunde ske billigt med råvaror från utvecklingsländerna och energi från kol och olja. Det har inneburit så stora utsläpp av växthusgaser att det nu är omöjligt för utvecklingsländerna att göra likadant för sin utvecklings skull. Iländerna har helt enkelt lagt beslag på atmosfären. Nu tål den inte mer växthusgaser. Och det här är kärnan i förhandlingarna säger Martin Kohl. For the last 200 years uh, the developed countries have been developing on the basis of fossil fuels and carbon dioxide in the atmosphere and we have to very drastically cut our emissions of CO2 and other things. So the fight really is over who has what rights to the to the remaining atmosphere. Om man går tillbaka till 1750 Innan industrialiseringen tog fart och följer hur koldioxidutsläppen sett ut sedan dess. Då är USA ansvarig för uppemot en tredjedel av den temperaturökning som skett fram till nu. Medan Maldiverna som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter är ansvarig för 0,006 promille. Indien landar på 2% och Kina på 8%. Det visar siffror från en pågående undersökning av Match- ett internationellt nätverk för forskare som tittar på vetenskaplig fakta och reella utsläppssiffror skulle kunna avgöra vem som ska minska hur mycket. Istället för att låta det bli en fråga om kompromisser och kohandel länderna emellan. Men att ta hänsyn till den historiska skulden, det har inte fått något större gehör i klimatförhandlingarna. Mattias Friman forskar på ämnet. Så många fattiga länder driver den här frågan så hårt och vill diskutera den men att den inte får utrymme på agendan att diskutera, diskuteras. Att det skapar frustration. i så, så för, Rättvisa i förhandlingsprocessen skulle öka genom att tillåta den här frågan in på agendan i större, större utsträckning då, för att skapa legitimitet i förhandlingsprocessen och även i avtalen som kommer ut sen inte säkert att det går att enas kring historiskt ansvar men det är kanske viktigt om väldigt många länder driver den frågan att faktiskt diskutera den öppet. Han pratar också om hur europeernas skövling av skog har bidragit till den historiska utsläppsskulden. Och jag kommer att tänka på parollen rädda regnskogen som nog de allra flesta av oss stött på. Runt om i världen skövlas enorma områden skog och det innebär stora utsläpp av koldioxid som finns lagrat i både själva träden och i marken. Men när jag har på tåg genom Polen till ett av FNs klimatmöten och tittar ut över bidrarna så känns det som att det aldrig funnits någon skog här. Fält efter fält efter fält och så en stad. Men alltså, all den skog som huggits ner här i Europa har också stått för mängd av utsläpp precis som den pågående skövlingen av regnskog. We'd just to highlight the inequalities in the current world that we live in. på klimatmötet i Polen har satt olika stora fotsulor av gummi på sina fötter. And China det handlar om olika medborgars fotavtryck på jorden. Hur mycket utsläppen genomsnittsperson i respektive land står för. Idag släpper Kina som land ut lika mycket som USA. Vissa siffror visar att riket i öst till och med släpper ut mer. Men det är som nation det. Om man slår ut det på antalet medborgare i respektive land blir bilden en helt annan. Mr. China, what's the average emission every year? But an average mannen som representerar Kina i protestaktionen har bara barnbråk dels så stora fotsulor som han som representerar USA amerikanens fotsulor är lika långa som aktivisten själv en genomsnittskines står för 4 ton koldioxidutsläpp per år medan en amerikan står för 20 ton. The emits 20 on every year. En svensk orsakar cirka 6 ton. Mali? Almost nothing, 0.01 no no ton per year. 0.01 no no tons per year. Och för att överhuvudtaget kunna se fotavtrycken från personerna i Mali måste man ha förstoringsglas. Och att fördela ansvaret för utsläppen utifrån per capita istället för nationsvis tycker Martin Kors skulle vara mycket mer rättvist. My we should look at per capita emission rather than absolute emission i mean why should we punish china just because it has a very big population you know we know that it is going to become a a, a very big polluter it's a very big polluter that, but that's because they they have one quarter of the world's population but they don't emit one quarter of the world's emission they don't you know so we should not punish it just because of an accident of history it has a it has a big population if you look at india india is actually 50 countries It's just one of an of Men från väst och inte minst från Sverige höjs röster mot det här per capita perspektivet. Anders Thuresson är Sveriges chefsförhandlare i de internationella klimatförhandlingarna. Min uppfattning är att man faktiskt när man diskuterar det här begreppet måste försöka fundera på konsekvenserna av det. Vi har till exempel rika och högt utvecklade eliter i många uländer. Och vi ska naturligtvis inte föra in begreppet som lyfter av ansvaret ifrån dem helt och hållet. Så man måste tänka på sådana aspekter också. Men vad innebär, innebär det rent konkret lyfta av ansvar? Ja, alltså det, det, det betyder ju att en, en, en rik indier har ju naturligtvis också ett stort ansvar. Och en, en, en, en, en fattig europe. Kanske man inte ska lägga så stort ansvar på. Men så har vi också vår konsumtion. Ytterligare ett perspektiv på vem som ansvarar för vilka utsläpp. Om man tittar på var alla grejer kommer från i en vanlig butik som den här. Så ser man att det är nästan inget som är tillverkat i Sverige. Här har jag en portabel dvd-spelare. Made in China. En bordslampa. Made in Taiwan. Också ett litet gosedjur hittar jag också här. Made in China det också. Och de här grejerna som vi fyller våra hem med- kräver en mängd av energi när de tillverkas. Och när det handlar om prylar från just Kina- kan man i stort sett räkna med att den energin kommer från kol. Så om man skulle räkna in vår konsumtion- av sånt som tillverkas utomlands- så hamnar våra utsläpp inte längre på 6 ton koldioxid- per person och år- utan på mellan 10 och 12 ton. En sambaprotest vid en av klimatförhandlingen- om ett nytt globalt avtal om minskade utsläpp- som är tänkliga klart om ett år. Isbjörnar och träd fightas med tjocka direktörer på stylter- Isbjörnarna har beväpnat sig med små pappersflingor som jag antar ska föreställas snö. Men är chanslösa när direktörerna pepprar dem med kolbriketter. <skratt> För att gå med på ett avtal om minskade utsläpp så vill uländerna ha hjälp med pengar, teknik och kunskap. Inte minst för att de måste anpassa sig till den globala uppvärmningens konsekvenser. Det handlar om att flytta på människor, lägga om jordbruk, förändra vattensystem och ta hand om offer för stormar och översvämningar. Detta sker redan nu men kommer att bli ett ännu större problem. Och så behövs det teknik så att ländernas ekonomiska och sociala utveckling inte hejdas av att de inte kan använda billig fossil energi som i länderna gjort. Pengar till hållbar utveckling alltså. Hjälp med teknik som ger förnyelsebar energi. Men här ser iländerna en chans att tjäna pengar genom att sälja denna teknik när efterfrågan växer. Martin Korn minns särskilt vad Tysklands Angela Merkel sagt om just det will be the future commercial centers of profit for germany for europe because we can't compete on textiles with china but we can compete with new cutting edge technologies and intellectual property rights and patents is the instrument we will use to ensure that we will control these technologies and sell to the rest of the world okay but when the developing countries hear this they feel that the uh, Martin K. kommer in på det känsliga ämnet patent och rättigheter. Han drar paralleller till diskussionen om patent på aidsmedicin, hur fatt fattiga inte får tillgång till viktiga preparat som tagits fram i e-länderna. I klimatfrågan handlar det om tillgången på teknik för förnyelsebar energi. Som måste vara lättillgänglig för utvecklingsländerna om de ska ha råd att minska sina utsläpp just takes, uh, three minutes, three minutes. Okay, okay. Okay. jag får ett par minuter med Jisoo som är en av Kinas klimatförhandlare och han säger att USA ju inte anstränger sig i den frågan I think they should take uh, uh, more ambitious actions and uh, uh, to be more active I mean to concentrate on very strategic and uh, meaningful aspects of the capacity building what kan kind of action they can take for for technology transfer and also for financing. Så EU måste komma med mer konkreta förslag på hur de kan bidra med teknik och kunskap till oss säger Su. Nu känns det som att de vill skjuta upp de här frågorna och bara prata om vilka utsläppsminskningar som vi i Kina måste göra. So we want to push forward but some of the partners det här är inte vägen till Köpenhamn, avslutar han och säger hastigt adjö. Thank you very much, okay. bye bye. Det är vid FN-mötet i Köpenhamn om ett år som det nya globala avtalet om minskade utsläpp ska klubbas. Och det är hur det avtalet ska vara utformat som han är med och förhandlar om. Alla länder har förstått att utsläppen måste minska för att hejda klimatförändringarna. Och mål måste sättas upp för hur mycket. Men att gå med på ett internationellt avtal som bara innehåller ett utsläppsmål, det skulle vara förödande för utvecklingsländerna, menar Martin Kör. För det behövs konkreta löften från länderna att de ska bidra med pengar och teknik. Om inte det finns med i det avtal om minskade utsläpp som ska ta vid efter Kyoto-protokollet, då skulle de rika länderna helt enkelt kunna strunta i att hjälpa oss med det. You see this long term goal even for the big countries I've been talking to them. They want a long term goal. Okay? Because they know it's in their interest. But when do we agree to a long term goal? You can agree to a long term goal when you have the finance and the technology. If you agree to a long term goal now, You will never get the finance and technology because you have already agreed to your own target. So I will help you when I feel I'm helping you, but it's no longer a serious negotiation. Iländerna är medvetna om att utvecklingsländerna måste få hjälp. Och i förhandlingarna pratar man om olika fonder för både pengar och tekniköverföring. Men hur stora summor det ska handla om och hur bindande löften iländerna ska ge, det länderna är länderna oeniga om. Okej, okay, tack. När jag har ställt alla mina frågor till Martin Kor och intervjun i slut undrar han om han inte skulle kunna få lyssna på inspelningen. Det skulle vara roligt att höra hur jag egentligen formulerar mig, säger han. Visst, svarar jag, du kan få den på en gång om du har en dator med dig. Va? säger han. Är det så enkelt? Ja, det är bara den här sladden som behövs mellan min bandspelare och din dator. Så är det klart, säger jag. Martin Kor börjar skratta och säger, men vad fint, det här är verkligen tekniköverföring från nord till syd. Precis så här smidigt borde också funka i klimatfrågan. Mitt i rören av anpassningsfonder, tekniköverföring och utsläppsmål står de som redan nu är offer för konsekvenserna av ett förändrat klimat. Och de tycker också att klimatförhandlingarna är allt annat än smidiga och snabba. Amjad Abdullah från Maldiverna är frustrerad. We cannot wait till the climate change gets us drowning. You know we are in great need of help. It's a matter of fact that it is our survival. We are living on the cutting edge. Det handlar om vår överlevnad och vi har rätt att leva i vårt eget land säger Amjad Abdullah. It's a right to be where we are. We have a right that's our land. We will not leave the Maldives unless we are forced. En stigande havsnivå och extrema väderförhållanden hotar hans land och folket har börjat tappa förtroendet för de internationella förhandlingarna. Every time I go back home I don't have anything. And now it's the time that they have lost the trust in the governments, in us and we have lost the trust with the international community. I think This is a time that we need to build the trust. Jag träffar också Benna Makin från Micronesien i Stilla havet och han berättar och han ser hela hans kultur hotas av klimatförändringarna. Our culture is also destroyed because all the things that we depend on in the environment in our surroundings are part of us. And uh, when the when the, the marine resources, the land resources are destroyed we feel like we're being destroyed too because that's what we depend on for living och han känner sig lurad av världens makthavare the world's leaders they they've talked about this before but it looks like the the action was so slow and so i sometimes feel that we're being cheated politiken mot klimatförhandlingarna är stor och då inte minst bland världens ursprungsbefolkningar Violet Ford från Labrador i norra Kanada tycker att deras representanter som hon själv borde få vara med i ländernas delegationer så att regeringarna inte bara driver sitt eget intresse utan hela folkets in a way that we will for example be part of uh, delegations the official uh, delegations we we need the uh, capacity to be able to participate to and also to be involved in the creation design and the delivery Of, of programs, uh, Själva utgångspunkten för förhandlingarna att vi ska hålla oss under en temperaturökning på två grader är inte heller på långa vägar en lösning på problemet. Två grader varmare medeltemperatur innebär stora problem med extremt väder, översvämningar och torkar. Och många människor, inte minst i Bangladesh, kommer att råka illa ut. We are not really comfortable at 2 degrees. Muhammad Rashidin in the Bangladesh forhandlingsdelegation. Even we we have seen from the IPCC presentation that if it exits if it if if it is close to two degree even then there will be some irreversible damage which we will be facing with all the countries will have to take up massive Uh, reduction, uh, reduction in terms of, uh, I nuläget är förhandlingarna mest om hur mycket utsläppen ska minska, fortsätter han. Men vi kommer att behöva börja prata om kompensation till klimatoffer och hjälp till klimatflyktingar. Men jag tror att vi får avvakta lite med de frågorna. För i länderna är inte redo för det ännu. Of negotiation is of the targets on the targets, not really the the parties are ready to hear uh, the, the the the climate refuges and compensation issues. <laughs> so we might bring it as soon as we are settled with the figures, and then we see we can we can calculate how much irreversible damage will happen, and then we'll make a points. Frågan om klimatflyktingar har ännu inte fått någon plats i förhandlingarna- sa Mohamed Rehazuddin sist i Malin Olofsons reportage. De rika iländerna är ännu inte redo för att tala om det vi kommer att behöva. Kompensation till klimatoffer och hjälp till klimatflyktingar- sa klimatförhandlaren från Bangladesh. Och det är utan tvivel utvecklingsländerna som drabbas först och hårdast- av klimatförändringarnas konsekvenser. På andra sidan klotet, i Latinamerika, växer också desperation och frustration över klimatförhandlingarna. Claes Andreasson har besökt de tropiska delarna av Latinamerika som svarar för en mycket liten del av utsläppen men märker tydliga tecken på klimatförändringen. Brigitta Candia sitter på huk framför en sliten tvättho. ...upphallad på ett par stenblock. Efter ett skyfall för snart ett år sedan- så ...svämmade floden över och svepte med sig hennes hus. Sedan dess har hon och hennes familj- ...levt i det här tältlägret- i den lilla staden El Torno i östra Bolivia. Tältet rymmer sex bäddar, ett litet frukostbord- ...och en gasolspis. Hon har ingen elektricitet- Kallvatten och latrin finns något 10 meter bort på allmänningen. Det är ofta varmt i tältet, för det mesta är vi ute, berättar Brigitta. Även på vintern brukar barnen läsa läxorna utomhus. También en stor här. Det är en campamento es que mala no se puede uno tiene que estar aquí los arbolitos. También en los El Torno, som ligger i en lummig och bördig jordbruksbygd, har ungefär 15 000 invånare. Det var ett knappt hundratal familjer som förlorade sina hem den där tidiga marsmorgonen. När floden svämmade över, bergsidorna kollapsade och lermassorna begravde deras hus. Det som var Marcelo Leires hem i 25 år ligger fortfarande i spilleror. Nu består hans bostad av några rejäla träpålar som täcks av ett par blå Och den lilla grusvägen kantas av ytterligare ett trettiotal tillfälliga tältbostäder. Det tog inte många minuter innan allt var över, säger Marcello som är chef för just det här tältlägret. A las 5 de la mañana, de la madrugada yo levanté. Cuando había un ruido extraño. Det hade regnat oavbrutet i 24 timmar. Strax efter fem på morgonen så hörde jag att muller. Träden i slänten ovanför mitt hus började svaja och strax därpå så började jordskredet. Snart var hela området täckt av lera, berättar Marcello Laires. Enligt det bolivianska civilförsvaret så har ett 70-tal människor omkommit i häftiga skyfall och översvämningar i östra Bolivia. Och nära 100 000 människor blivit hemlösa bara under det senaste året. Ingen av dem jag träffar i El Torno har tidigare upplevt så häftiga regn. Men om de var ett resultat av klimatförändringen är ännu för tidigt att säga- Klart är i alla fall att regnperioden numera kommer senare under året och att regnen har blivit betydligt intensivare. Och översvämningarna drabbar också allt större områden, konstaterar Umberto Gomes på miljöorganisationen Fundación Amigos de la naturaleza, FAN i Santa Cruz. Det finns en pattern av flottning, ja. Det recorded year to år till år, we are vi ser nu är att The is each year go Vissa områden väntas alltså få allt häftigare nederbörd- medan traditionella våtmarker som Amazonas blir allt torrare- vilket i sin tur leder till ökad risk för allvarliga skogsbränder. Och i takt med att temperaturen stiger- så kommer en stor del av regnskogen också att förvandlas till savann. Nära hälften beräknas gå förlorad på grund av klimatförändringen- säger Roberto Gomes. För är expected att 50% of the Bolivian forest Amazon is going to be because climate change. För att plats för ny odlings- och betesmark så avverkas också varje år en yta lika stor som Gotland. Under senvintern så kan brandröken från svedjebruket- ligga så tät att det är svårt att se handen framför sig i Santa Cruz och flygplatsen tvingas stänga berättar Humberto Gomes. Bränderna, vare sig de är avsedda eller inte- är också Bolivias enskilt största källa- för utsläpp av växthusgaser. Samtidigt så är Amazonas ju en enorm- sluten behållare av koldioxid. I takt med att regnskogen försvinner- så skulle enligt en prognos- mellan 3,5 och 5 miljarder ton växthusgaser- –släppas ut i atmosfären varje år. För att motverka den utvecklingen– så –öppnade Miljöorganisationen FAN– –tillsammans med den bolivianska regeringen– –och en nordamerikansk stiftelse– –vid nyår ett andra stort regnskogsreservat– –på en yta som motsvarar mer än hela Srealand. Den här typen av projekt är bara möjliga– –med ekonomiska bidrag från utlandet– –säger Umberto Gomes– och på så sätt så kan vi också visa ett praktiskt exempel på hur man kan lindra effekterna av klimatförändringen. Vi är en av one första the first ones that are are doing things within the the climate change so we, we can get to 2012 när the Kyoto protocol ends to start a new phase a new phase of, of climate change initiatives using this as a big det är skolavslutning i Copa Grande, 200 mil nordväst, högt upp i de peruanska anderna. Det här är en liten by om 500 människor som ligger vid foten av den ännu gigantiska och underbart vackra Kopa-Glaciären, som också är byns livsnär. Utan smältvattnet från glaciären så skulle odlingarna av potatis, vete och majs på de böljande kullarna till knappast överleva. Men med högre temperaturer så är glaciären i snabb takt på väg att försvinna. För vart år så drar den sig allt längre upp längs bergssidan, säger Jaime Colonia som levt hela sitt liv i Copa. ahorita el nevado Precis som på många andra håll så kommer regnperioden i Copa numera allt senare på året, vilket har lett till att skördarna har blivit betydligt sämre säger Marcelino Cruz som är Copas lokala ledare eller president. Mas mm. antes la producción era más bastante. Y este tiempo en los Kanske är det också de giftiga utsläppen från guldgruvorna i området som dödar våra grödor och vår boskap, säger Marcelino Gruvorna får också ofta oförskylt skulden för att glaciären är på väg att smälta. Men motviljan mot gruvdriften går långt tillbaka och det ligger nära till hands att skylla på den när miljön tar stryk. Andra i byn konstaterar osentimentalt att det är glaciärens tid att dö och att med den kommer hela byn Copa Grande också att försvinna. Och det är något som även den amerikanska antropologen Kate Dunbar har lagt märke till sen en tid så bor hon här i byn för att just studera de sociala och kulturella effekterna av klimatförändringen. När hon frågar människor om orsaken till att glaciären smälter så upprepar många nästan ordagrand samma fras. Glaciären håller på att dra sig tillbaka, då kommer vattnet att ta slut och vi kommer alla att dö. Ett budskap som hon tror kommer från kyrkan i byn. Den trettonåriga dottern i den familj Kate bor hos har också berättat att skolan har lärt eleverna att det inte är mycket att göra åt saken. The thirteen year old daughter of the the family I'm living with has told me that the teachers in her school talk to them about how the glacier is receding and it's going to affect the water and there's you know not a lot we're going to be able to do about it. And then also yeah the church has given that message that the glacier is receding, the water's going to go when the glacier goes and we're all going to die almost verbatim. So I think those are the two main influences that I've seen thus far. Så om nu vattnet från glaciären försvinner om kanske redan 20 år måste ni inte flytta någon annanstans då frågar jag några av dem jag möter. Peru är ett stort land men vart skulle vi flytta undrar Marcelino Cruz. Kanske finns det plats i regnskogen men vad händer om de också får problem med vatten? Nej, vi stannar helt klart kvar här. No de maneras quedaríamos acá pues no. No, ¿Dónde nos vamos a ir? Porque no, también no hay sitios, ¿no? Claro, puede ser acá en nuestro estado. Hay terrenos, um, claro, de nuestro país es grande, ¿no? Pero en selva tenemos terrenos, uh, pero allí también no hay agua. ¿Dónde vamos a ir? Es peor, ¿no? Från stillheten i de peruanska anderna till myllret här i Bolivias huvudstad La Paz. Längs huvudgatan Paseo El Prado är biltrafiken tät. Det är varken svårt att se eller lukta sig till avgaserna från alla fordon. Men Bolivia, liksom Peru, svarar ändå bara för en bråkdel av världens alla utsläpp av växthusgaser. Och trots att spåren av klimatförändringen är tydliga här- är resurserna att göra något åt dem små? Bolivia är ett fattigt land och det är orättvist att vi skulle dela bördan lika med de rika västländerna- för att anpassa och lindra effekterna av klimatförändringen. Det säger senator Maria Esther Odaeta som jag möter i parlamentsbyggnaden i La Paz. Vi är öppna för en dialog men resurserna måste komma utifrån- så det är ett problem Bolivia. är regler, marknader, marknader. är ett problem som är för stort för att Bolivia ska klara det på egen hand. Det är en liten och sårbar nation. Det är därför nödvändigt att vi kan skapa en lösning tillsammans med omvärlden, säger senator Maria estero Daeta. Grannlandet vision vision Chile, som trots att det är avsevärt rikare än Bolivia, är inne på samma tankegångar det är de rika västländerna som bär huvudansvaret för utsläppen av växthusgaser. Och på sikt är det nödvändigt att vi hittar en konstruktion där enskilda länder förpliktigar sig att minska sina utsläpp i relation till invånarantalet. Det säger Luis Sifuentes, ingenjör och chef för miljöcentret på det katolska universitetet i Santiago. När the tittar på emissions, av I mean från de utvecklade countries, you ser that att the main of the av co2 now in the, are, are the so I later I mean, we we'll have to to a in which are per capita some, um, uh, that, that into the of men det handlar inte bara om resurser för att människor ska kunna anpassa sig till ett liv i ett Varmare och torrare klimat, eller med fler intensiva och oberäkneliga skyfall. Eller som här i Copa Grande, med en glaciär som är på väg att smälta bort. Det finns en västerländsk bild av vad anpassning är, men den passar inte nödvändigtvis med vad människor som lever här tror och tycker, säger antropologen Kate Dunbar. Vi har redan sett flera exempel på hur välvilliga västländer går in med sina specifika lösningar. För att till exempel våra brunnar i utvecklingsländer. Och när experterna sen försvinner så står brunnarna oanvända. There is a, a sort of national level push or a väldigt mycket western idea of what adaptation is and what kind of programs vi need to implement och vi need to bring in and enginerers and tekniker and all this kind of stuff, but det är snart a lot of attention paid to whether or not that particular technology is going to work in any particular society Kate Dunbar amerikansk antropolog på plats vid den krympande glaciären och till toner av peruansk musik i Copacabana reportage Klas Andreasson att mildra klimatförändringarnas allvarligaste konsekvenser är inte bara en fråga om överlevnad och drägliga livsvillkor för enskilda människor. Det är i högsta grad en fråga om global säkerhet. Det säger den kanadensiske historikern, militäranalytikern och journalisten Gwyn Dyer som är aktuell med boken Climate Wars. Han blev medveten om allvaret i frågan för ett par år sedan- när han insåg med vilket intresse militära ledare hade börjat studera- de geopolitiska följderna av att klimatet håller på att förändras. Och att de de militära ledarna tar klimathotet på allvar. Ja, det är tecken på problemets sprängkraft, konstaterade Gwyn Dyer när konflikts Daniela Markwart träffade honom i samband med en föreläsning i Stockholm nyligen. They take the data seriously, they take the evidence of climate change very seriously, including the American military despite Mr. Bush. And så so they have been drawing up these scenarios of what will happen at 1 degree hotter what will happen at 2 degrees hotter and they see roles for themselves in most of these scenarios unfortunately när militärmakterna i USA och Storbritannien skissar på scenarier för geopolitiska följder vid olika temperaturförändringar då kan man tyvärr konstatera att de ser uppgifter för sig själva i de flesta av dessa möjliga händelsutvecklingar, säger Gwyn Dyer nu hörde ju till militärens uppgift att utvärdera alla slags tänkbara hot. Men Gwyn Dyer som själv har ett långt förflutet inom såväl det kanadensiska som det amerikanska och brittiska försvaret understryker att de inte medvetet letar efter nya arbetsuppgifter. Kanske har det just därför varit så skrämmande att ta del av deras analyser. Och det som skrämmer Dyer mest är att tiden rinner iväg utan att nödvändiga beslut fattas för att hejda den globala uppvärmningen. Om det redan nu är så svårt att komma överens om att minska utsläppen av växthusgaser i vår relativt fredliga och välorganiserade värld, hur svårt blir det inte då när politiska, ekonomiska och sociala effekter av klimatförändringarna blir mer kännbara? It will Massive movements of refugees driven by hunger due to climate change where there are governments that have collapsed. Imagine, you know, 20 Somalias. It will be impossible in a world where there are regional wars, India and Pakistan over water, när stora flyktingströmmar börjar söka sig bort från områden som blivit obrukbara, när regeringar kollapsar under trycket av interna motsättningar i kampen om resurser och vi har kanske 20 Somalia i världen. Och när regionala krig bryter ut, till exempel mellan Indien och Pakistan om de gemensamma vattentillgångarna, då blir det omöjligt att komma överens förutspår Gwendair. Indien, som först nu har uppnått förmågan att föda sin befolkning, riskerar att få se sin matproduktion minska med en fjärdedel när den globala medeltemperaturen ökar med två grader, dit vi snabbt är på väg. Kina med sin växande befolkning kommer snart att börja känna av en desperat brist på mat, medan Sibirien, i takt med att temperaturen ökar, kommer att kunna producera mycket större mängder mat än någonsin, säger Gwendaier. You know, China's going to have a desperate food shortage. Siberia will have more food than ever. Um, so once we get into that amount of warming where the food becomes scarce and the conflicts become universal, we won't be able to make an agreement. När konkurrensen om land, odlingsbar mark och vatten ökar så kommer länderna att med näbbar och klor och till och med med militära medel att försöka kontrollera och försvara de tillgångar de behöver för den egna befolkningens försörjning. Det som också oroar Gwyndayr är att den kunskap som ligger till grund för de pågående klimatförhandlingarna redan är förlegad. Uppvärmningen går snabbare än vad forskarna har förutspått. Och därför ser han FNs klimattoppmöte i Köpenhamn i slutet av året mer som ett hinder än som en del av lösningen. Det behövs betydligt tuffare mål och utsläppsbegränsningar om de ska ha någon effekt, förklarade Gwyn Dyer inför ett fullsatt auditorium när han besökte Stockholm nyligen. Och innan han återvände till London där han lever och arbetar betonade han att vi i den rika världen måste ta ett större ansvar för de problem vi själva har skapat. Utvecklingsländerna är bittert medvetna om att en stor del av i världens välståndsutveckling har skett på deras bekostnad och därför kommer de att motsätta sig varje överenskommelse som går ut på att fördela bördorna lika. All that shit up there is ours. Så so vi kan gå out there now och tell att vi have a global problem and vi have to have global solutions vi propose equal cuts. That's a for a punch in the face. Vi de rika länderna orsakade problemet. All skit där ute är vår. Vi kan inte komma nu och säga att alla måste dela ansvaret lika. Det vore att be om en smäll på käften, sa journalisten och militäranalytikern Gwyn Dyer författare till boken Climate Wars. Han intervjuades av Daniela Markvart. Och frågan om rättvisa mellan rika och fattiga länder- skär igenom varje del av klimatförhandlingarna. Till och med frågan om demokratin i själva processen- hur själva förhandlingen går till- på FNs senaste klimatmöte till exempel nu i Polska Postnan som vi började programmet med bestod till exempel den svenska delegationen av över 65 förhandlare och experter. USAs av över 80. Medan flera afrikanska länder bara hade två representanter på plats. Malin Olofsson träffade Liberias delegationschef. Ben Donny betar i rask takt av en radda mejl i datorsalen som är stor som en innebandyplan på klimatkonferensen. En kostymklädd budbärare sticker fram ett diskret kuvert till honom. Någon typ av note to you? Lunch. Det är bra. Även om det there's no free lunch in det world. It's not. är no, inte? No lunch is free. I know that. <laughs> Nej, ingen lunch är gratis. För även om nya viktiga allianser kan skapas på de här informella träffarna, så är priset man får betala ofta av kall på det egna landets krav, säger Ben Donny. Men om man bara är fem personer i sin delegation, som i Liberias fall, så måste man ta tillvara på alltid på konferenserna. Och ibland kan man också få mer sagt över en lunch än under de stora mötena, fortsätter han better lunch to en group and express what you can express in hall because in plenary not opportunity to speak because of the time it's not possible to everybody speaking men vilka länders representanter är det då han helst vill luncha med frågar jag svaret blir enkelt Well, I like to talk to the countries that have the money, because they're not they're not making the commitments, and we need to talk to them to make the commitments. Germany, France, Norway, Finland, Australia, New Zealand, Big Brother United States. Han vill prata med de rika länderna för att få dem att komma med åtta för och minska utsläpp, och för att de ska ge stöd till en hållbar utveckling i länder som Liberia. På FNs stora klimatmöten diskuteras runt sju åtta ämnen parallellt under cirka tio dagar. Och är man bara några få i sin delegation, så innebär det att man helt enkelt bara får acceptera en del beslut som fattas, säger ben Donny. Sometimes decisions are taken uh, and that you are forced to uh, to to implement. That's that's a disadvantage. But that's a situation we have to live with, given our economics. Det är tidig i dag mötet med den afrikanska gruppen där alla länder i Afrika finns med redan avklarat. Ben Donny lyfter lite på armkanter på sin beigebruna kostym och sneglar på klockan. Nu väntar strax mötet med G77 plus Kina. Denna spretiga grupp bestående av 130 utvecklingsländer med skilda förutsättningar och intressen. Och det är på de här båda morgonmötena som är före de andra förhandlingarna som utvecklingsländerna ska lägga upp sin strategi för diskussionerna med i länderna. Men den afrikanska gruppen kan man lita på säger Ben Donny. I den gruppen har vi alla hyfsat samma åsikter. The African group is very cohesive. And so the, despite of a small group you can trust. I listan över alla länders delegationer ser man skillnaderna i storleken tydligt. Under till exempel Kamerun står det bara två namn trots en befolkning på över 18 miljoner. Listan över Sveriges delegation är ett par sidor lång. Minst 65 personer är på plats. Och USAs delegation är ännu större. Inte mindre än 80 personer har man skickat hit. Men när man bara är fem så innebär det att man får jobba nästan dygnet runt om man ska hinna med, säger Ben Donny. Vi har en helt annan situation än till exempel Sverige, som utan problem kan låta en person vila i två dagar, eftersom det då ändå finns 64 andra som täcker upp. Somebody like you, could rest for two days, and you have 64 persons, that gonna to talk for you. Det är is tough and it's the reality that we have to live with. We accept that. There is no other way out. I korridorerna på hotellbarna så ser det ut som en hel del har ganska kul på de här stora klimatkonferenserna. Men finns det någon tid för det när man är så få på plats? You do have so few on pratar talking to me det är fun. Jag <laughs> träffar some old friends that I haven't seen for a long time. I bump into some of them and then we talk about school, we talk about holidays or work, we talk about our youth. The days when we drank a lot of beer and didn't have too much to think about. So it's as fun. Du lite snack med gamla vänner man inte sett på länge måste man klämma in säger Ben Donny. Prata om gamla minnen från tiden då vi mest drack öl och inte hade så mycket att tänka på. What is less fun than than work? Det är mindre kul och mer arbete, sa Ben Donny, chef för Liberias miljöskyddsmyndighet och ledare för landets förhandlingsdelegation. Malin Olofsson intervjuade honom på plats i Polska Postnan under FNs klimatkonferens där. Ben Donny var en av de afrikanska delegater som förhindrades delta under konferensens första vecka på grund av byråkratin kring EU-visum. Något som den danska ansvarige för FNs klimattoppmöte i Köpenhamn lovat inte ska upprepas i slutet av året. Då är det alltså i dags för världssamfundet att komma till beslut om nya klimatmål. Under tiden fram till dess kommer vi att återkomma till konflikterna i klimatkrisens spår. Men nu är konflikt slut för idag. Imorgon söndag, som alltid, blir det efter nio nyheterna God morgon världen. Ni kan också lyssna till dagens eller tidigare konflikt på vår hemsida www.sr.se-p1-konflikt. Där finns mer information och länkar och ett flertal program med bakgrund till den nu aktuella krisen i Gaza som sagt. Skriv också till oss på konfliktsnabela.sr.se Producent idag var Daniela Markvart, tekniker Peter Ingman, jag heter Mikael Olsson.